і паньки тут сто відсотків ні до чого. Мати панька постійно хворіє, подейкують у неї рак. Викладаючи хліб на тарілку, меланхолійно повідомила Уляна, а батько разом із нею по лікарнях їздить і нишком пиячить. Ось бачиш, підхопив Микола, кому там мститись? Тітка помирає, а старий – Білочку ганяє, розслабся Марисю. Не називай мене Марисою, вишкірилась Мареєва. Ти ж знаєш, що так звати мою дочку, а я Марина. Марина. Вона сіла біля вікна і завмерла, вдивляючись у невеселий пейзаж. Її надуті губки і невдоволене обличчя враз викликали у Кремнієвого напад роздратування. Він ненавидів капризних жінок. Якби Мареєва не була подругою дитинства, швиденько б її приструнив. А так доводилось стримуватись, особливо з огляду на те, що він певною мірою залежав від цієї курки. А ось Микола – жінок – любив різних, а до Мареєвої взагалі мав слабкість, тому примостився поруч і взявся її улещувати. Ну, пробач, Маришо, пробач. Я ж не хотів тебе образити. Ну, чого ти? Розкажи краще кремню ще раз. Чому тобі запала ця історія з баньками? Він у нас розумний, хай доводить, що ти помиляєшся. Давайте спочатку перебив ініціативу Володя. Найбільш вигідною смертю твого чоловіка була Жовтяку. Вчора ти нам розповіла, як він того вечора зупинився на півдорозі з невідомої причини, начебто щось там полагодити. А ти між тим... Не зауважила, щоб із машиною щось було не в порядку. Далі. Побігавши коло машини, а насправді вичекавши потрібний час, він відвіз тебе додому, щоб ти здійняла бучу, розпочала пошуки чоловіка, а згодом підтвердила його алібі. Як на мене, все цілком логічно. І якщо... Відкинути варіант. Із нещасним випадком я маю на увазі крадіжку, то всереду телефонував слідчий. Розвернувшись до друзів, звалась Марина. Мене запрошують у прокуратуру. Кажуть, знайшли наш Опель. Та ти що? Невже? Всі сполошились, не вірячи в таку ефективність слідства. Але Мареєва прояснила. Точніше, не сам Опель, а те, що від нього залишилось. Машину облили бензином і підпалили. Тож, варіант із крадіжкою, на жаль, відпадає. Їх, видно, підсумувала вона. Чому ж, відгукнувся Володя, твої грабіжники могли з переляку знищити єдиний доказ убивства. Але, чесно кажучи, я теж погоджуюсь, що то не була спроба викрадення автомобіля, бо як інакше пояснити телефонні погрози і ті листи, що ти отримала? Марина підхопилась з місця, перекинувши стілець труба. «А якщо Жовтяк замовив Валеру, то як ти мені поясниш наглу смерть Наді і Антоніни? З бігом? Чом би і ні?» Він відчував, що ненавидить Мареєву з кожною хвилиною все дужче через те, що гає час на безглузді теревини, замість спілкуватися з Уляною але все ж намагався бути спокійним. В житті, на відміну від детективів, багато збігів. Маришо, Микола перебував у доброму гуморі і з апетитом номинав посуплений зі столу бутерброд. Ось скажи, який сенс твоїм месникам убивати наших родичів, а не нас самих, може, це хтось із родичів наших жертв, судячи з її завзяття, в Мерейви виникла нав'язлива ідея. Ми скривдили їхніх рідних, а вони відплатили нам через наших. Мечня якась. Ти точно перевтомилась, Марино. Володя не зміг стриматись і одразу помітив Улянин осуд. Тепер не середні віки. І в нас не Корсика. Наразі помста – рідкісний мотив. Бажання збагатитись – так. Прагнення усунути суперника чи конкурента – так. Знищити можливих свідків злочину – так. Але не помста. Багато ти знаєш, не знайшовши, що відповісти, Мареєва і Володя враз... Охолов, так само швидко, як і завівся, злитись на цю курку було негідним його. До речі, у телефонних погрозах і листах тебе просили не пхати носа куди не слід. Хіба це схоже на слова месників? продовжував давити, на логіку він. Якби ти була права, то Написали б щось на зразок «здохни, падлюко», або «ти за все заплатиш». До речі, чому тоді не надсилали погроз іншим? А ні Уляні, ні Миколі, ні мені? О, це в Кремня коник. Зараз він нам, простим смертним, покаже, як змагатись із аналогічним розумом штатного автора «Передбачень», розреготався Микола. «Журналісти – зарозумілі, економісти – теж, а наш Кремінь – одночасно і те, і друге. У мене все готове». Уляна жестом продемонструвала результат своїх старань, а Володя згадав, що із-за старих часів вона завжди брала на себе роль господині в їхній компанії. Знялась звичайна засільна метушня, поки вирішували, хто куди сяде, і перевіряли, чи на всіх вистачало приборів. Микола запропонував почати з чарки, але Мареєва виридливо відмовилась і почала одягатись, «Щоб вийти на двір, покурити».